De mere Se den rutinerede lytter af kammertonen vil at vide, at vi befinder os et sted i Tyskland. Ah, det kan de fleste måske høre. Den rutinerede ved vide, at vi befinder os i Mozarts sidste opera, eller syngespil, om man vil, nemlig De Tauberfløde. Og det gør vi, fordi dagens gæst, som er Egil Kolin, øh, velkommen i studiet. Tak skal du have. Det er dig, der har besluttet det. Det er det, er. Du er øh, komponist og dirigent, og øh, uddannet fra Musikhøjskolen i Malmø, og også Robert Schumann Hochschule. Og det er derfor, du er inviteret med her, fordi du skal gøre os klogere på, hvordan man som både dirigent, men også komponist, ser på operan på den, på den klassiske musik. Og det har glæder mig enormt meget til. Så velkommen til. Tak skal du have. Og vi begyndte lige med at høre et lille snas her af en af, øhm, øh, hvad er det, hvis, hvis arie er det i, i Tryllfløjten? Det er Taminus. Taminus, ja, tenoren i, i Tryllfløjten. Og hvorfor er det, vi, vi lægger ud med, med Mozart? Ja, så en Arie er det jo faktisk ikke rigtigt. Mm -hmm. Det er et recitativ, og det er derfor, vi starter der. Ja. Det er fordi, i recitativet, der, der starter fortællingen. Ja, så altså det er talt med musik ned under. Man synger, man, det, man, teknisk synger man det vel? Ja, det er klart. Men det lyder som tale? Det lyder som tale, og man bruger det til øh, fortællende øjeblikke. Ja. Og lige præcis et, et syngespil, der skiller man meget mellem, hvad der er øh, det sungende og hvad der er det talte. Så der er et, et nummer, det er arjen, og så sker der noget fortælling. Det sker så i, i det her recitativ. Og hvorfor bruger man det i den her del af operahistorien? Altså, uh, Tryllfløjten er skrevet 1791, Mozart's dødsår. Det er derfor, det er den sidste af hans 21 operer. Det er jo ikke alle hans operer, der sådan set indeholder, altså for eksempel i domineve jeg ikke at have recitativer på samme måde. Og sådan. Hvorfor bruger man det her? Jamen, det er for at skubbe, at skubbe handlingen videre. Og det er jo noget, man, man kender også fra, fra kirken, fra personerne, så har man restativ med en fortæller, der fortæller, hvad sker der nu, og så har vi et nummer, Arjen, som ligesom øh, øh, viser nogle følelser, eller vis, udtrykker øh, en eller anden form for følelse, lige i det øjeblik i fortællingen. Men det har man jo ikke i en opera, der er jo ikke en fortæller, så de skal selv skåbe handlingen videre, dem der er på scenen, de her roller, der er. Øh, så recitativet bliver brugt til, til monolog, eller til til dialog mellem forskellige. Og her, hvor vi startede med, med Tamino her, der er blevet ført hen til Sarastro, så starter han med en, en indre monolog. Og han taler lidt med sig selv. Han taler lidt med sig selv, ja. Og, og det, der er det rigtig fine, det som, som Mozart gør med så stor finesse, det er, hvordan han kan få teksten frem. Den her indre monolog, den består af nogle linjer. Han starter med at sige, eller ikke sige, synge. De visheidslæger, de knaben. Og så Og sådan en væretrækning. Ja. Og i den værtrækning, så kommer der så fra orkestret et, to akkorder. Og så siger han: øh, Synger igen. Sej evig mere, en graben Og sådan en værtrækning. Mm -hmm. Så kommer orkestret ind med to akkorder. Og så stiller han nogle spørgsmål øh, til sig selv derefter. hvor bin ich nu? Hvad ja. mit mir så Og han stiller... så kan man høre, hvordan orkestret understøtter de spørgsmål han stiller til sig selv lad os lige prøve at høre det ja det er også i også jeg Es zeigen die Pforten, es zeigen die Säulen, das Glückheit und Arbeit und Künste hier bei uns. geht da nöd. Es am -e Reich. erhält eine Herrschaft, das uns vernichtet. Ich wage mich mutig zur Fort hinein. Die Absicht ist egel und lauter und roah, Herr Zitter feiger! og hvor hvornår kommer det, Hvor hvornår kommer det? Og du sidder og siger, okay, nu, nu har vi hørt recitativet. Altså, det er simpelthen det er handlingen, der bliver skubbet frem her, hvor i øvrigt en ret lækker, Fritz Wunderlich øh, Ja, det ja, ja. Ja. Ja, og det skubber frem af, og der er ikke nogen arie endnu. Og i virkeligheden, så er det jo heller ikke særlig tit, man hører sådan noget i et, et radioprogram, eller til en, en liter aften, eller noget. Fordi recitativerne, det er noget, man skal hen over for at komme hen til de der... De gode sange, dem man sidder og, og, og, dem er der på og glæder sig. Masser af i, i Tryllefløjen. Dem er der jo nemlig altså... masser af. Så det er en lidt undervurderet sted i Tryllefløjen, det her. jeg synes, det er så enormt genialt. For nej, det er ikke ejer, men der kommer alligevel nogle små bider. Ja. Nogle små bier, øh, ja. kantiner, eller hvad man skal kalde det. Hvor der alligevel er noget, som har lidt karakter, Noget, som er ekstra følelsesladet. Øh, øh, eller lige en, en ekstra. Ja, det er ikke skab, fordi, der skal fra? Det er Mozart. Altså, fordi hvis man hører nogle af de andre samtidig... Altså, hvis jeg for eksempel tænker Fidelio, så synes jeg, at registrativen der, de er ret Ja. Yeah. Uh, altså, nærmest så man ikke orker det. Så man scroller bare frem og siger, yeah. hvornår kommer vi til musikken ja, igen, Men Men det, det, det vil Mozarts bare genialitet? Altså, selv det, der egentlig er lidt kedeligt, det får han gjort lækkert? Ja, lige præcis. Altså, det er, det er jo kunsten i det. Mm. At, at få gjort det, der egentlig er lidt kedeligt, eller det, som måske især i her er, er sådan lidt transport tider. Vi skal videre øh, til den næste. Det får han altså gjort utrolig spændende ja. at lytte på. Meget ofte, når man hører Mozart-opera, eller, eller opera generelt, hvor der er de her øh, recitativer, så er det jo ikke orkestret. Så er det et øh, spinet, eller sådan et lidt, øh, hvad kan man sige, sådan et lidt, øh, lidt klaver, altså sådan meget øh, tør ja, lyd. Ja, og det kalder man det jo. Man kalder det helt rigtigt tør. Man kalder det seko-recitativ. Ja. Øh, og det her er et eksempel på et øh, akkompagnerende recitativ. Ja. Og, og som komponist, Æh, er, det, er det lettere med et tørt recitativ, fordi det er lettere at skifte ud, eller klippe i, mm. eller, eller, eller flytte rundt på elementer? For sådan er det jo, når man, når man laver en operaforestilling, så ja. er man jo ikke selv herre over alting. Og det kan godt være, at man finder frem til, øh, når man står på scenen, det her, det fungerer ikke. Kan vi klippe det her ud? Mm -hmm. Kan vi putte noget ind? Så når man har et tørt recitativ, så er det lidt lettere at klippe klister i. Okay. Så det er simpelthen hensyn til produktionen, instruktøren, dirigenten? Det, det er i hvert fald lidt lavpraktisk fra komponistens side. Ja. Det, det er noget enklere. Når først man begynder at skrive noget for orkestret, og de skal alle sammen sidde med deres hver deres stemme, og de kan kompagner til, så er det lige pludselig meget mere låst. Så er det mm -hmm. meget mere et færdigt Klar. afsnit. Og stiller vel også højere krav til, at sangeren så bare må følge dirigenten. Der er ikke så meget rum for at kunne improvisere, tænker jeg. Ja, og større krav til komponisten. Mm -hmm. Altså man skal være sikker på, at, at det man så skriver, at det fungerer, at det er, at det er godt, og at Ej. der er den rigtige timing i det. Nu introducerer jeg dig, Ikel Kolin, øh, som både dirigent og komponist tidligere. Bruger du så recitativer, som dem vi hører hos Mozart her, når du skriver musik? Øh, at, at den her type kunne jeg, kunne jeg godt finde på, ja. ja. Øh, og, og det kan man også finde hos uh, Puccini, det kan vi måske høre, øh, høre lidt senere, den her, ja. den her type, fordi det er, det er både øh, noget tekst, man får, får klart og tydeligt frem, samtidig med, at der er nogen elementer af noget, noget skøn sang, mm. men som ikke er rigtig arger endnu. Mm. Mm. Så det, det er bestemt. Altså det er jo, at hvis bare lige for, for lytteren også, at vi sætter det ind i den tidsmæssige sammenhæng, når vi taler både Puccini og, og Mozart, så er der jo cirka 100 år. Der er cirka 100 år. Ja. Mozart blev født der i 1756, dør desværre som 35 år. så Gavid videre meget lækker musik, han havde nødt at skrive, hvis han havde bare blevet 10 år mere. Og så Puccini, øh, som jo er Italiener, hvor, hvor Mozart er Østrigere, øh, og bliver født i 1870. Øhm, og der er jo sket vildt meget med opereren fra øh, Mozart tager sit sidste åndedrag, til, øh, til Puccini bliver født et eller andet sted oppe i, i, i Norditalien. Ja, det må man sige. Ja. Også på recitativ side. Ja. Hvor bevidst er du om det, når du skal dirigere for eksempel et værk? Altså, hvilken tid det her, det er skrevet ind i, og hvad, det, hvad der er tænkt der oplevet, og hvilke instrumenter, man har haft på det tidspunkt? Meget. Det fylder meget? Ja, det fylder rigtig meget. at prøve at forstå, øh, forstå den kontekst, som den musik, jeg skal lave, er opstået i. Ja. Hvad har de kunnet? Hvad har de vidst? Hvad har været musikkens funktion? Og så videre, og så videre. Så det, det, det fylder rigtig meget, ja. ja. Altså, jeg, altså jeg, det siges jo ofte, at man, hvis man gerne vil begynde at høre opera, så skal man begynde med Mozart. Det har jeg egentlig altid været sådan lidt tøvende overfor, fordi jeg synes egentlig også, altså selvom det er genialt, så er det også nogle gange svært tilgængeligt, netop måske på grund af recitativerne, der kan virke lidt fremmede. Jamen, det synes jeg bestemt, du har ret i. Jeg vil heller aldrig anbefale at, at starte med Mozart. Nej. Også fordi, at den tid, dens tids estetik og, og ideal, det handler meget om, om balance, og proportioner i, i tingene. Så der kan være nogle valg, som komponisten har truffet, æstetiske valg, som gør, at for at holde det i balance, så kan det også blive en lille smule langt. Hvad mener du med balance? Øh, sådan øh, balance i forhold til harmonik og, og rytme, og, og samlet en, en arie skal have en, en, en intro og en outro osv. Altså oh, ja. proportionerne i, i konstruktionen fylder rigtig meget. S Hvilket betyder, at nogle ting kan også bare blive meget lange. Og ja. endnu tidligere i nogle af de barokke, øh, så har man det, man kalder en capo arie Jamen, så er det, fordi man har en meget strikt opbygning af form. Mm -hmm. Der er en del, og så er der en kontrasterende del, og så skal vi altså tilbage til den, den A -A første del. Sådan en ABA. Ja, ja, og noget af det, som Mozart's tid jo dyrker meget, det er ikke hvor man har ABA. Øh, som jeg lige husker det. Øhm... Noget i den stil, ja. Ja, ja, ja. Det er jo ja. kort forklaret. Men øh, når vi så springer 100 år længere frem, så begynder det at flyde lidt mere, altså hos Puccini, hos romantikerne, viristerne. Og så, ja, lige præcis. Ja. Men det, der så er genialt ved Puccini, det er jo, at han alligevel forstår, hvorfor at balance og, og proportioner i, i, i ejer, er, at det fungerer så godt. Ja. For det har han jo også. Og det, der gør Puccini genial, er jo, at han netop formåede at, at lave de her spændende, meget dramatiske, recitativ øjeblikke, øh, samtidig med, at han fik den gode melodi med. Og det har du et, øh, et godt eksempel på. Ja, jeg synes, vi skal prøve at lytte til øh, til anden akt af Tosca, ja. som for mig øh, står som et øh, lysende stjerne på, på himlen, fordi den indeholder så meget. Den indeholder enormt højspændt øh, dramatik, og senere også en enorm smuk arie. Det må man sige. Altså, altså Tosca har det nærmest det hele. Ja. Øhm, lad os prøve at høre. Her er vi så i i sidste akt af af, af Tosca, hvor. Nej, øh, anden akt. Anden akt, undskyld. Ja. Så det er er vi i virtualseen. Ja, vi er der scene? hvor han øh, hvor Scarpia forhører Karabosse. Vi ja, hører ja. hvordan Putinii han han laver de her prøve dramatiske prøve. øjeblikke. Jeg skal høre den gang. Ego, ego, de eesti, ego, io sì non ho vibilità, si metti der nascosto. Ego, de ego. Vi cavaliere cavalier riflette, saggio non eco questa ostinazione vostra, angoscia grande pronta confessione vite. consiglio di te dove dunque angelo non lo so orecchia la voglia da me so ove oh, i tratti di corda eccolo in quanto la vedesti cacio uccidi Avalavasti, a testimone il condice forme ordinarie, ai miei cenni. Vi forlader her en af de mest potente og dramatiske passager i, øh, i Tosca af Puccini, øh, hvor vi hører Scarpia, bassen, den onde, som øh, skal afhøre eller afsløre Mario Cavaradossi, som er på de revolutionære side, og det ender i et meget, meget dramatisk opgør med torturscener og fængslinger og... Ja, ja jeg vil ikke røbe det hele, men ikke, øh, vi stod lige og tale, mens vi hørte det her, om at det var jo faktisk et recitativ. Ja, lige præcis. Der er jo recitativiske elementer, der sker noget, og man kan høre, man kan meget tydeligt høre, at det er et andet orkester, Pugini, han har arbejdet med. Klart. Altså meget der, er meget større, der er meget større, meget større meget mere volumen på. Mm. Der er nogle messingblæser, der virkelig falder over og også. Så fedt. Øh, og så kan man også høre, det er som Mozart jo også gjort, der bliver sagt noget, og så kommer der noget ind mm -hmm. imellem nogle små orkester. Øh, Orkesterbyder. Og det, som Buccini gør så suverænt og så genialt, det er jo, at han, han har et helt række af små motiver og, og temaer, som gør, at man kan, kan genkende noget øh, fra tidligere, eller, eller ovenikøbet fra senere i fortællingen. Der er sådan et, øh, i det eksempel, vi hørte der er den der bom, bom, bom, crash. Ja. Altså sådan som hele Tosca starter Lige med sådan meget, Bay, så meget... Lige der bare blæser os ud fra et meget markant ja, ja. Øh, motiv. Der, ikke? Det er nærmest sådan et... et et, et voldsmotiv, som han bruger steder, hvor det virkelig er, er aktivt. Det er vel eller stemningen omkring skarpias vi får lige præcis. Så det er, så det er skarpias motiv det er stemning, det er det rå, det er det, det, det, ja. det, det, det, det voldelige. Så det bruger han, det fletter han ind i de der de der. Men vi hører der. også i det her, vi lige øh, lyttede til før, altså sådan... Da, da, da, altså de her blide øh, melodistumper og sådan nogle ting, som vil associeres med andre af, af ja lige personer. præcis. Så på et tidspunkt så hørte vi her at Tosca kommer tilbage, ja. kommer ind og i det øjeblik Tosca kommer ind så ændrer klangen sig fuldstændig, hvor det er strygerne og sådan de mere lyriske instrumenter. Ja lige nøjagtigt. Ja. Og ja. så er der i, i gennemgående i hele scenen der er sådan en lille melodistum med en cantilene. Da da di da da di, di, di, di mm -hmm. som vi hørte der sidst på, på fuld skrædders. Ja. Som vil ikke følger en person vel, men bare er sådan en hovedmotiv, eller hvad kan man sige? Ja, man kan sige, at det er sådan en, en bindemotiv, binde der, der ja. får scenen til at, at, at hænge sammen, at vi ligesom bliver i den samme øh, grundstemning, og så bruger han de der små, små motiver der til ja. at, at få os væk et øjeblik, især lige der da. Der, der Tosker træder ind Præcis, præcis. Det er en af, altså, altså, for, for mit vil en af mine absolutte yndlingsopere. Altså, jeg vil sige, Puccini har bare ikke skrevet noget. Ja måske Edgar, den, den allerførste. Det er sådan lidt, don't go there. Men, men derudover, så er det bare super fedt. Han men, var vel også en rockstjerne for sin samtid, ikke? Altså, ja, ja, han har sikkert også været det, her. Det er jeg <laughs> helt overbevist om. Men, men Puccini har jo også haft sine nederlag, og han har jo også haft sine... Øh, læringer, at, oh ja. at lære sig, ikke? for han har jo haft, nu nævnte du Edgar, ikke? og så er der Vili og mm -hmm. og de andre af hans at første opera bliver heller ikke med det samme store succeser. Så han har jo lært, og man, det skal man huske som, som, som operakomponist, man bruger enormt meget tid på noget, som man ikke rigtig selv er herover, eller ikke rigtig ved. Har du også oplevet det som komponist? Altså, at øh, man godt ved, jeg er så tidligt i min kunstneriske udførelse, at det er ikke de her værker, jeg skriver nu, som jeg nødvendigvis vil blive husket for, men at man på grund af kritikken, man får, og på grund af oplevelsen, når man så står med orkestret, jamen, så lærer man af det. Absolut, og det er jo sådan, det fungerer for alle, der laver noget kunstnerisk. Man, man, man laver et projekt, og så lærer man af det, som leder videre til det næste projekt. Så den øh, opera, som jeg har skrevet, jeg er i gang med min nummer to nu, mm -hmm. øh, har jeg skrevet en tidligere, der har jeg jo lært enormt meget om hele processen. Og jeg dirigerer den også selv, så jeg får ligesom en indblik i, hvad virker og hvad virker ikke. Er der stor forskel på det, når du sidder med, med det blanke nodepapir foran dig, og har alle idéerne inde i hovedet, temaer og øh, måder at orkestrere på og sådan nogle ting, og så til du hører det, når du står foran orkestret, er der stor forskel? Ja, ja. Det kan der godt være. Altså, der var der eksempler på, øh, så hvis der nu står i, i Libraton, manuskriptet til, mm -hmm. til operan, så er der en eller anden regibemærkning om, nu sker der det og det. Så skal jeg jo sidde derhjemme i, på mit kammer ved mit skrivebord, og prøve at forestille mig, hvordan ser det her ud på scenen, når vi når frem til det. Ja. Og så er det jo ligesom at være, være filminstruktør eller klipper. Man skal ligesom sætte noget tid af til det. Så sidder jeg der med mit stoppe og siger, okay, hvor lang tid forestiller jeg mig, at, at den her bevægelse tager? Øh, og der var der eksempler på, at jeg, øh, der stod en eller anden teknisk der skulle ske, og jeg tænkte, det kommer til at tage øh, 15 sekunder, eller så så lang tid. Så jeg havde skrevet så så mange takters musik, og så viste det sig, at, at det var overstået på to sekunder, og så står man der med, med 20 virker, takters musik. Sangerne er lige pludselig lidt malplaceret. Ja, ja, så står de der og, og, og glor. Så der må vi simpelthen gå ind og klippe, øh, klippe i det. Nu ser du librettoen, altså teksten, handlingen i din, øh, i din, din første opera. Øh, det er jo kun meget, meget få komponister, der skriver øh, tekster selv. Jeg har kun lige kommet på Wagner. Ja. Øh, så så det, det, er jo, det er jo ret almindeligt. Hvem skrev... Øh, kan du prøve at sige lidt om, om den første opera, du skrev? Hvordan bliver det til? Altså, hvordan får man den... Jeg vil næsten sige vilde idé, at sige, jeg vil skrive en opera. Ja, det er en, det er en vild idé. Øh, det er virkelig en vild idé. Ja. Og man skal, hvad skal, man, skal vide, hvad man, hvad man siger ja til, og hvad, hvad man går ind til. For man skal lægge meget arbejde i det, og ja. det kan være en enormt anstrengende proces. Men, men resultatet og, og frugten af det er også virkelig stor. Jamen altså processen er, at man, man får en bestilling. Sådan mm. vil det typisk være for det er et stort maskine, man skal sætte op. Ja. Så det kræver, at der er nogen, der har den her opera-maskine, et kompani, mm -hmm. et teater, øh, som så bestiller hos en. Og hvem var det i dit tilfælde? Det var en sommeropera i, øh, i Sydsverige i Skåne, ja. som satte en forestilling op i løbet af, af, af sommerferien. Og så var en ungdomsforestilling, så det satte jo også nogle krav til, mm. hvad, hvad skal vi have skrevet ind i den her librato, og hvad skal jeg som komponist tænke over, fordi det er det er unge mennesker, vi har at gøre med, og, og det er kun i sommerferien, så det skal læres rimelig hurtigt, og så videre, og så videre. Men så, er det jo, så starter samarbejdet med en, en libratist, altså den, der skriver teksten. Ja. Og, og det er et rigtig spændende øh, samarbejde, så der du er skal er du er med i den proces? Helt fra start, ja. Okay. Øh, og og det, det vil jeg være. Måske i den bedste af alle verdener, så, øh, så fik man leveret en libretto, der bare var fuldstændig perfekt og kører klar til komponisten. Jamen, jeg er ret sikker på... Altså nu talte vi om Puccini før. Øh, altså jeg tror, det er kan der ja. skriver Librettoen til Tosca. Ja, de to, faktisk. At, det er ja. at være en, en partner. Ja. Men det var også en proces, hvor Puccini så satte streger og skrevet ud og skrev til, og så tilbage igen. Og sådan. Så det var ikke bare sådan, han fik det, og så siger, fint, jeg skriver musikken. Det I var en høj proces. Grad. Ja. I høj grad, ja. Og, sådan og, der har for han, dig. og der har han jo lært Puccini af sin første opera, og hvor, hvorfor at det ikke fungerede, og hvorfor endte det med ikke at fungere? Så det tager han jo med i det nye samarbejde der med, med Ilika og, hvad hedder han? Ja, Harkosa, jeg tror jeg sådan ja, ja. Øh, At sige, okay, jeg ved, at jeg vil have det her. Mm -hmm. Og det er jo øh, også kendetegnet for Puccini. Han er jo god til at opsøge øh, teatralske øjeblikke mm -hmm. og... Og, øh, og sætte musik til. Og sætte musik ja, til, selvfølgelig. Ja. Ikke? Og han ved, hvad, hvad der skal til. Der skal være noget, der skal være dramatisk, men der skal også være steder, og der skal være tekst til... Den gode melodi. Ja. Og det kan jeg næsten ikke understrege nok. Altså det er, det er bare vigtigt. Kan du høre, at når du ser teksten, kan du så ind i dig selv fornemme, eller næsten høre musikken? Ja, det er jo så det, jeg gør, når jeg komponerer. Så sætter ja. jeg mig ned, og så prøver jeg at, at læse teksten, og så høre rytmen i det, ja. og, og, og så sætter jeg mig måske og lidt ved klaveret og siger, kan jeg ramme den, den rigtige følelse her, det rigtige tempo, det rigtige, okay. øh, øh, den rigtige... Klang. Så det er sådan en klang eller en stemning eller en melodi i virkeligheden fødes? Ja. Det er ud af, ud af teksten? Det er ud af teksten, ja. ja. Og der er det jo vigtigt, igen samarbejdet med Libratisten, at man kan få en god tekst ud af Libratisten. Mm -hmm. mm -hmm. Det skal være noget, der fungerer. Det er noget, der er sangbart. Ja. Øh, og, og stadigvæk på Puccini's tid, øh, der er det jo simpelthen de, de italienske versefødder, der gælder, at man har noget Kvinario, Senario, Endegazilabo og sådan noget. Altså simpelthen et, et færdigt Antal stavelser i en linje, og så næste verselinje og hvor mange stavelser er der i den, og rimer det med hinanden, og, og så videre, og så videre. Og så har man fire af dem, og så er det en frase. Det, det kan man stadigvæk finde hos Puccini ja. hos og sceneværdig. Og, scene og hvad, din første opera, hvad ja. hedder den? Den hedder The Hunger løven, Det var jo i Sverige. I Sverige, ja. Det er ja. Der. Så den er skrevet på svensk? Det er skrevet er en Svens på svensk. Ja, ja. ja. ja. Og som du har fået opført så den ene gang, eller hvordan eller ja. er den? Den er ikke opført senere? Nej, så, så kørte den fem gange, og ja. så er det jo komponistens store håb, at det bliver en verdenssucces, ja, og den skal gå på The Met. Har de ringet? Har de, de ringet har... fra New York? De har ikke ringet endnu. Ikke endnu. Nej. Det kan øh. være, når de har hørt det her program, at de tænker, hey... Det, kan jo, lige... det kan jo være, ja. ja. Og det er jo også uh, risikoen ved det, ikke? at man må man indstille sig på, at man, man bruger overvis mm. på en, en, uh, en forestilling, og så spiller den uh, fem gange, og det var det. Du er jo ikke den eneste komponist, der i givet fald har, har, har oplevet det. Ej, det er jeg altså, ikke. Når vi nu taler ved, med Puccini, så i et af de tidligere programmer, der gennemgik vi *Madam Butterfly. Ja. Som jo også blev en, eller ikke også, undskyld det, men som jo blev en dundrende fiasko. Altså ved, ved premieren. Folk fattede det ikke og syntes, det var underlig musik og så videre. Så tog Puccini den hjem på værkstedet igen. Så skrev han øh, nønnekoret, som jo er blevet verdens sit Delte det lidt op og sådan nogle ting. Egentlig ikke de store forandringer ud over det. Og siden da, der har det været Nevergreen. Ja. Yeah. Kunne du finde på det også med, med din opera? Hvis, den, hvis nu der ikke er nogen, der ringer fra hverken La eller The Met, eller Covent Garden, eller noget inden for den næste på, kunne du så tænke dig, eller forestille dig at tage den tilbage, og sige, øhm, jeg giver den lidt ekstra eftersyn? Jamen, jeg er så øh, pragmatisk anlagt, at, at det vil jeg da absolut gøre. Altså, jeg ønsker jo det bedste for, ja. for min musik, og min kunst, og mine værker. Så hvis det er det, der skal til for at, at få dem ud og leve, så, så er jeg klart billig til det. Spændende, spændende. Vi skal høre lidt mere Puccini øhm, til hans sidste opera ja. øh, fra 1921. Ja, lige øhm, han jo når faktisk ikke engang har skrevet den færdig, øhm, men, men dør af, jeg tror nok, strupecancer. Ja. Øhm, øh, men, men, men jo en af dem, som igen er, er spækket med, med gode melodier, vilde spændinger, stemninger, øh, og som jeg tror, alle mennesker, der bare har levet i den frie verden i et enkelt år, vil kunne ikke genkende til et par af melodierne. Ja, lige præcis. Der er jo nogle store hits der, ikke? I 200 år. Ja, Men det er ikke det, jeg vil Nej. tage frem her. Det er det, som Puccini også har forstået rigtig godt, eller man som operakomponist skal være bevidst om, i øvrigt i samarbejde med sin libertis, det er de her steder, hvor der sker meget på scenen. Ja. At man får noget dynamik arbejdet ind i det, og der er der bare en ting, der er perfekt, det er koret. Få nogle, nogle flere sanger øh, på scenen. Altså et operakor er, øh, er jo 40, 50, 60 operasanger, der står og synger til og ja, giver Og ja. hvis man ordentligt kan få instruktøren til at rykke dem helt frem på scenen, så kan det virkelig høres. Mm. Og så får man meget mere kraft. Man får også ligesom et sådan rent øh, dynamisk i, i orkesterspektret, meget mere spillerum. Så altså, kan man få, få orkestret frem, ja. og få dem til at spille meget, meget kraftigt. Ja. For ellers kan man jo ikke det som orkester, hvis der hele tiden er sang henover, så skal orkestret hele tiden holde sig lidt holde tilbage. Sig lidt ja, ja, tilbage. Klart, Men hvis man får, får mange mennesker på scenen, koret frem, så har man mulighed for at, at skrue op. Og hvis der var en komponist, der var god til at skrue op, så var det Puccini på ja. den fede måde. Lad os lige høre her. Jeg tror, det er slutsatsen fra første førsteagtige vi vi skal høre, ikke? Altså, det er jo. Man, alt koger i ens krop, når man hører det her, synes jeg. Det er så sindssygt. Ja, det er for vildt, ikke? Og, og sådan slutter første akt, og så går man til pause. Ja. Og, og det har Putin jo forstået, ikke? Altså, det der med entréer og sortier. Øh, Han er hjemme. Hvordan, hvordan går publikum til pause? Det gør de med den her. Ja. Det er, det er altså, hele, altså, det bare, er efter at have hørt de her tre minutter, har jeg det sådan, at det sidder i, øh, i min krop. Altså, altså, man sidder i salen, og nu er det her også. Altså, det er nok den fedeste indspilning. Det er super godt. Det er, det er, hvor vi har uh, Maud Ray som Liu, vi har Luciano Pavarotti som Calaf, og vi har uh, John Sutherland som Turandot. Jeg mener, er det ikke George Salty, der dirigerer. Uh, det, det er i hvert fald fuldstændig uh, uforligneligt. Og så det, vi talte om før, koret. Altså den rolle, hvor koret komplementerer uh, de her helt fantastiske stemmer. Det er så godt orkestreret, ikke? Jo, jo, det er fantastisk. Og der er også noget fantastisk i historien, ikke? At... Kuret står jo og råber: lad være, præcis, lad, være, lad være! Du skal ikke gå hen og slå tre gange på gongongen. Og, og der er bygget op til musikken, ikke? Ja, og hvad ja. der må ske, det er, at han går hen og slår tre gange på du den. Ved, altså, historien, helt kort fortalt, er, at vi har den her mystiske kinesiske prinsesse, Turandot, som er begyndt at slå alle sine bejlere ihjel, fordi det kan svare på tre gåder. Så kommer den her persiske prins, der hedder Prins Kalaf, og der sker en hel masse. Han møder sin far, han møder en tjenerinde, der er forelsket i ham, hvad ved jeg. Bottom line er, han ser dot bliver selvfølgelig ved første øjekast dybt forelsket i hende, og siger, de der tre gåder, den knækker jeg. Og det, det, det er her, vi er i, i operans fortælling, hvor han går hen til, som du siger, Gong Gong, og siger, jeg er klar. Og vi hører hans, de tre tjenere, der ping, pang og pong nærmest stå og over, nu skal der flyde blod igen i gaderne, osv. Det er så spændingsmættet, og det er vel også... Altså, er der andre af samtidens komponister, der kunne have skrevet det her, tror du? Når man tænker på Puccini, altså, der var jo faktisk andre gode operakomponister samtidig med Puccini. Vi talte lidt om det inden udsendelsen Chilea, Ponche, Ponchelli osv. Vi hører dem bare aldrig rigtigt. Nej, det gør vi ikke. Og det tror jeg sådan set godt, de ville have kunnet, øh, og har også gjort. Så det er ikke, altså, det der er, hvis sådan en som Puccini, det unikke er ikke, at han kunne skrive en stor finale. Mm. Og det er der andre komponister, der kan. Og det ja. unikke er ikke, at han kan skrive et dramatisk øjeblik. Det er der også andre komponister. Og andre kan også skrive så utrolig sentimental melodi som han kan. Men det unikke ved Putin var, at han kunne det hele. Ja. Ja. Øh, han, han var ikke begrænset på nogen punkter. Og det han jo også kunne, det var virkelig at mestre orkestret. Altså orkestreringen klangfarver, distribuere det over tid, hvornår skal man holde igen, hvornår skal man, som her, mm -hmm. bare sige fuld skrald, fuldt ja, fuld batteri, ja. ikke også? Øh, Og hvordan gør man det, Igil? Prøv at tage os lidt ind i, i, i komponistens værksted. Altså, er det lige, når, man, når man taler med en forfatter for eksempel, så taler de jo om kronologi igennem en akt eller en, en bog, et kapitel osv., der skal være nogle spændinger og noget, hvor det er roligt, og man sådan ligesom kan blunde lidt, mens man læser, og så skal der være, hvor det virkelig er, der er Gør man det samme, når man skriver en opera? Ja. Så ja laver det, man det, en kronologi? Ja, det er det korte svar. Men man okay. skal have en eller anden øh, øh, forestillelse af, hvordan skal hele den her første akt ja. forløbe? fra publikum sætter sig i, i sædet, til de går ud igen og holder pause. Eller hvis det er sidste, så er den, så er den jo færdig. Ikke? Så er det virkelig øh, øh, kronologi og, og øh, højdepunkter, og højde og lavpunkter. Ikke? Altså, hvornår skal det gå hurtigt? Hvornår skal der være masser af flow? Hvornår kan vi bremse op i, i fortællingen? Hvornår skal det være meget svagt? Hvornår skal det være meget indadvendt? Hvornår skal det være meget kraftigt og meget udadvendt? Og hvordan gør man det? Altså, er det? Nu talte vi før om under, på, på Mozart-tid, der i i 1800 jamen der var det ABA da capo og forskellige andre sådan faste former. Det flyder lidt mere under Puccini, alligevel hænger det vældig godt sammen. Hvordan gør man det? Kan du, kan du hjælpe os med at knække den ned? Ja, ja altså hvis jeg nu havde øh, hvis jeg ja. nu havde svar og rød, så var, var så havde det med ringet. Så havde det med nej ja. ja. øh, det er meget meget øh, vanskeligt og man kan ikke rigtig forudse det på forhånd, men det er jo det komponisten skal på. Mm. I hvert fald, hvis man skriver som Poudini eller Wagner, eller den her genkomponerede ja. øh, opera. For så er man jo herre over, over alting. Øh, der, der er det komponistens opgave at skabe flowet. I, i, i en nummeropera, eller måske en altså musical kan man jo også mm. sammenligne mm. det med, jamen så, så, så overlader man noget af det til skuespillerne på scenen, og de kan skabe flowet, eller scenografien. Men i en genkomponeret opera, hvor der er musik fra start, til slut, ja. så, så er det komponisten, der øh, bestemmer, det er det, er det er ham, der er ansvarlig for, at der er det rigtige flow i... i øh... Og vel også, altså, så er det jo ikke nok bare at lave nogle hits, altså, fordi det kunne Putin jo godt finde ud af, det skal vi også høre lidt øh, om lidt, men øh, så, så skal broen mellem hitsene og de forskellige passager jo netop også hænge sammen. Rigtigt. Og det må være det, altså det er nok det i virkeligheden, der gør, at, at, at jeg er så fuldstændig forelsket i, i stort set alt, hvad Boutini har lavet. At det hænger så vildt godt sammen. Tiden ja. står jo stille. Ja, tiden står jo stille, ikke? og det er jo det, han kunne, at, at binde tingene sammen, uden at man rent faktisk bemærker, at nu sker der noget. Eller nu sker der. Det, det er som om det hele flyder fuldstændig sømløst mm. korrekt sammen. Der er ikke de der underlige... Øh, pauser, eller nu er der sådan et underligt mærkeligt stop i fortællingen her, eller nu, nu går det lidt langsomt, eller nu går det for hurtigt, nu forstår jeg ikke, hvad der sker. Mm. Det er jo virkelig timet, og det er hans proces med de to herre, Ilica og Dacosa ja. der. der. Ja. Og det har de jo, man, det er jo det er sjovt at læse, der er jo sådan nogle brevvekslinger, man, man kan læse imellem dem, så det har været en lang, øh, lang proces. Mm. Og jeg det tror jo, at, at Putinie har gjort meget ud af det, fordi han har lært af erfaring, at hvis ikke han gør det, så er der risiko for, at man ender et sted, hvor øh, handling stopper op. Ja. Eller, eller... Og det er jo sjovt, altså nogle af de største komponisters første opera hører man ikke. Altså, nu talte vi om Edgar øh, før, vi, der, jeg, han skrev også på Tine en, der hedder Le Willi, ja. øh, som også er sådan ja. helt nøjere. okay. Vagners øhm, første opera, De Feen, det lyder som et eller andet værdigt, kunne have skrevet. Det er ikke noget, man forbinder sig med, med Wagner. Og de første værdige opera, jeg slet ikke huske, hvad de hedder. Ja, så, det, så man skal ligesom skrive sig ind på sin stil. Ja, og man skal, skal lære håndværket, og man skal ja. forstå øh, teatret, og forstå scenen, og, ja. og, og, og hvad der sker. Det sjove på Gini er jo, at, at han lærte af sin fejl, men alligevel ikke. For han har også skrevet en, der hedder La Rondine, ja. øh, som er blevet kæmpe flop. Indfuser. Svalen? Eller, ja, ja, ja. ja. Ja, øh, den, den er altså meget. Der er nogle charmerende melodier i. Og... Ja, og, og så heller ikke mere end det. Nej, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Og det er jo netop det der er problemet, ikke? Ja. Der er nemlig nogle charmerende melodier. Øh, det prøvede han at redde den med. Ja. Øh, men det er ikke nok. Det gik ikke, gamle dreng. Nej, der er jo også noget, øh, altså man kan jo se det sådan rent øh, numerisk at jo længere op i tiden man kommer, at des færre operaer skriver de. Altså Mozart skrev de der 21. Øhm, Haydn og Vivaldi og dem, jeg tror de skriver sådan 50. Salieri skrev også sådan 50 stykker, altså dem dernede i... Jeg selv 15. Schubert. Der er ingen, der kender Schubert og Nej, det er Schubert, rigtigt. Har skrevet mange. Ja, men der er ingen, der gider høre dem. Nej. Vi gerne vil høre hans leader. Men når vi så kommer længere op, altså til Wagner, til Puccini og så videre, så er det der omkring 10, de, de når på et liv. Æ, simpelthen går jeg ud fra, fordi det bliver så fuldstændig gennemkomponerede store værker, som, så det tager meget, meget længere tid at producere dem. Ja, simpelthen. Mm. Og man skal også bare helt lavpraktisk tænke på orkestret. Altså orkesterstørrelsen ja. ja. er større. Jo større orkestret er, jo, jo længere tid tager det at, at, at tænke det igennem. Selvfølgelig. Og hvis man vil lave de her gennemkomponerede operer, så tager det virkelig lang tid. Fordi det skal være, det skal være klart fra start. Du ja. kan okay? ikke som i, i de tidlige operer, ligesom klippe og oh, sakse og lægge til. Og der er jo også eksempler på, jamen så er den... En komponist har skrevet øh, en opera, men øh, solisten, han synes, at den arie var dårlig, så vi tog en arie fra en, en anden komponist. Det, jo, ja, og, det var hentet jo ind. mester i, Rossini jo jo ja, også. Ja. Ja, ja. Og, og, og jo længere frem vi kommer, og jo mere færdigt en færdig pakke du ikke værken, så, kan du ikke, så kan du ikke bare tage noget ud, for alt er viklet sammen med ledemotiver osv. Så videre, så videre. Nu hørte vi meget øh, dramatisk Puccini, både for Tosca og fra Turandot. Nu skal vi høre noget mere, øh, hvad kan man sige... Øh, øh, ja, jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Vil du selv sætte ord på, inden vi hører? For, og igen fra Tosker? Ja, altså, det, det mest oplagte ord er jo sentimental. Ja, okay. Øh, det, det er en, en sentimental øh, melodi, det er jo bare det, der, der rammer. Lad os høre noget sentimental, Puccini. Visidarde, visidamore fra anden akt af Puccini's Torsker. Her med svenske Birgit Nelson, så, så bliver det ikke mere honningfyldt og sødme eksponeret. Altså Nej, det, ej, det er vildt, ikke? <laughs> Æ, og det er, er jo også vildt, at det her foregår i den samme akt, som det, vi hørte lige før. Det er ja. meget, meget Og ja. det er jo man også skal have med. Man skal have kontrasterne med. Mm. Vi skal helt ud, ikke? Altså, vi har altså, været... Det vi hørte med Scarpia før, hvor ja. han uh, torturerer Cavadadossi, bliver, bliver, bliver så afløst af det her, som jo nærmest er sådan en bønd ja. øh, fra, fra ja, Toskets side. Det er næsten religiøst det er, ja. Ja. Og du fortalte, vi, vi talt, da vi hørte det, det, kunne lytterne så ikke, de lyttede til musikken, men vi talte om det her med opbygningen, at det sådan er lidt recitativagtigt i begyndelsen, og så er det virkelig orkestret, der bærer melodien. Ja, Ja, og det er jo et, et, et, et, et trick i, i håndbogen, ikke også? Han starter med en et, et, et, et, et intro. Ja. Det der... Meget enkelt start. Det starter med ingenting, og der er kun lige nogle... Og det er det, man nogle... sådan den pietistiske, sådan ting i ja. min Det er ja. sådan det, jeg hører. Ja, og strygerne ikke også? Sådan ja, helt, ja. helt stille og helt enkelt sådan nogle, det kaldes for 6. akkorder. Foguadon. Okay. Der er ikke nogen grundtoner. Vi, vi, vi svæver simpelthen. Og så det er sådan en teknik, han benytter sig af? Det. Det er det er helt klart bevidst, ja. at, ja. at vi, vi sidder med en klump i halsen på det der sted. Der er ikke nogen grundtoner. Vi, vi, vi kommer ikke i bund i vores krop og i vores sjæl. Og så kommer nemlig, som du siger der... Melodien, så kommer der melodien vælger ud. Ja. Øh, der der ligesom flyder ja. i orkestret. Ja. Fordi mens orkestret, man hører de violinerne i det høje leje der der spiller de melodien, og, og Tosca synger så videre. Hun synger et, et vi kan kalde det, et kontrapunkt, en, en modmelodi ja. til hovedmelodien, som egentlig ligger i strygerne. Og så... Det, det er det, som er hovedmelodien. Og ja. så har sangeren i virkeligheden en anden melodi, Ja, som, som er sådan trukket lidt tilbage. Ja. Øh, I virkeligheden kan man, hvis man nu skulle sammenligne det med moderne popmusik, ikke, så kan man om det er verset, og verset er altid sådan lidt mere... Øh, Øh, tilbageholdt i, i, øh, i konturen. Mm -hmm. Og så når der er i godseøjne et, øh, et omkvæd det er sådan den, den store kadence. og der mødes de, ikke? Ja. Der, der er både orkestret og Toska med på, på det store sted på og, melodien. Og det er der, ja. hvor hun så trykker den fuldstændig. Ja, fuldstændig. Ja. Og, og det, er jo, det handler jo om, at Igen det her med kronologi. Ikke? Man, skal, man skal spare en lille smule på kræfterne. Mm -hmm. Æ, ikke, der må godt være noget at vente på. Ikke bare fyre det hele af på én gang. Fordi så får man, får man det bygget godt op til den der øh, grand cadenza. altså. Og når anden gang den kommer, så, så stikker det jo fuldstændig af. Jo. Præcis. Nu, nu må man sige, nu har vi virkelig gjort reklame for den gode Giacomo Puccini. Ja. Æ, og jeg håber, at I derude vil, vil tage det til jer. Øh, de numre, som vi har, har hørt her, øh, og selvfølgelig også øh, tryllfløjten, og så skal vi tænde noget helt andet ja, vi, vi snakkede til at starte med om, hvad vil man anbefale? Ja. Jeg, siger, jeg vil ikke anbefale øh, Mozart, Mozart først. Jeg vil altså gå, gå all in på, på det her. Og jeg er fuldstændig enig med dig. Det var også derfor, at den allerførste udgave af Kammertonen, jeg, jeg lavede, den handler om Laboame. Øh, fordi jeg synes, det er simpelthen for det første så gennemkomponeret, så lækkert og så tilgængeligt. Og det er det meste af, af Puccini's musik. Og man er næsten sikker for, at uanset hvilken en, man vælger, måske lige bortset fra La Rondine og nogle af de ja, tidlige, ja. så er der noget, man kender. Det kan man jo ikke nødvendigvis sige om den sidste komponist, som vi skal, vi skal dyrke lidt i i dag. Ja, vi, vi skal snakke lidt om Strauss. Richard Strauss. Ja, simpelthen. Øh, fordi selvom jeg øh, øh, forguder Puccini's musik og ja. har det som øh, evig inspirationskilde, så... Æh, må jeg nok sige, at min yndlingsopera, den der virkelig har, har øh, flået benene væk under mig ja. øh, mest, det er Strauss' De Frage under Schatten. Vinden uden skygge. Ja, simpelthen. Og den er skrevet på et øh, ikke så heldigt tidspunkt i verdenshistorien, mm -hmm. nemlig øh, fra 1914 til 1917, tror jeg, han var færdig. Ja, Strauss havde lidt problemer med de der to verdenskrige. Ja, øh. og, og øh, det, det er aldrig blevet den store succes, som burde være af flere forskellige årsager. I tiden det var bare ikke tiden at skal op med den her fuld fede øh, romantiske eventyrfortælling, som faktisk spiller øh, på, på, øh, mm -hmm. på tryllefløjten også. Øh, og, og så har han jo også et, et et snært lidt, ligesom Wagner, et snært af Ja, og, ja. og meget af musikken er jo orkestreret, og, og også den måde, han bruger øh, altså, tonaliteterne og sådan nogle ting på, gør det vel også en lille smule mindre tilgængeligt. Ja, det er, ikke... det, det, er jo, det er jo skrevet samtidig med, Puccini lever. Ja, og det, det er ikke helt, øh, helt lige så tilgængeligt. Der er ikke på samme måde den der, øh, <laughs> som vi lige har hørt, den, den sentimentale øh, øh, sang der, øh, at vende tilbage til hos Strauss. Strauss er jo mesteren i, i dramatik mm. og, og i særdeleshed i, i orkesterfarver. Øh, og det er der jo mange andre også i, i det 20. århundrede, der er sådan nogle som Benjamin Britten oh, ja. og, øh, øh, og, og Sostakovic. Og, der, der er jo Men, flere er andre. meget mere modernistiske, trods alt. Ja. Altså, altså Strauss er vel sådan lidt overgangen mellem øh, den romantiske skole øh, med og den vi har talt om derudover, og så til modernismen, jo, og, og, og med den her opera, De Fraune Schatten, det er, ligesom, det, det er, det er punktum for, for det romantiske. Så ja. kan man ikke rigtig komme videre. Det, skal, vi, skal vi prøve at høre lidt af det? Ja, det, og det kan så, vi godt øhm, Skal vi se, hvor, hvor er det, vi er i øhm, De Fraune? Vi ja, altså, der her. er med den, er det lidt ligesom at tryllefløje. Det er enormt svært at, at, at forklare. Ja, ja handlingen. Ja, ja, handling, ja, det gider fordi, slet ikke gå ind der, der, er, Det må folk læse på Wikipedia. Ja, det, det må de lige selv læse. Men det, der står på det her tidspunkt hvor øh, vi skal høre kun orkestret. Mm. Det er en, en forvandling, ligesom i, i Tryllefløjten. Der, der er ligesom brug for, for sceneskift. Vi skal nyt sted hen. Og der, hvor vi er, det er, er kejseren, der, øh, der rider ud øh, til sin falconergård. Øh, og det er, øh, den ligger ude i skoven, og det er måneskinnen, og han er helt alene. Ja. Og det, man kan høre i orkestret, det er... Der er, lige om lidt så er der sådan en solosjælo, der spiller. Det forestiller mig, at kejseren, der, der er alene. Og så er der nogle meget, meget, meget øh, prægnante, penetrerende øh, skrig ah, fra, øh, fra den her uh... falk. Ja, Og ja. så nærmest nogle nogen, nærmest magiske klange, der, der opstår omkring det her, her. Lad os høre her orkestersatsen fra de Frau und Schatten. Colin, vi hører her fra De fra din, din yndlings Strauss opera ja. det er ekstremt øh, nærværende, og den måde, strygerne her komplementerer. Hvad er det, en, en, en klarinet eller hvad man der søger, spiller, falken? Ja, og det er jo det, at Strauss han kan ikke. Det er jo, det er jo tre instrumenter, ja. faktisk fire, for det er to fløjter, og en oboe ah, okay. og en klarinet i D. Ja. der spiller de der falkeskrig ja. øh, i det meget, meget høje lege for Uboen for og Klarinetten. Det giver den her meget øh, insisterende og, og sådan lidt hårde og gennemtrængende øh, tone der. Men også meget umiskendeligt Strauss. Ja. Altså, man er ikke i tvivl om, at det er Rikard Strauss, der har orkestreret det her, og ja, at man er i hans univers. Ja. Hvordan, hvad betyder det for dig som komponist? Altså, kan du bygge videre på noget af det, som Strauss har givet til verden, hvis man kan bruge det udtryk? Øh, måske ikke lige, øh, så skal jeg i hvert fald have øh, et stort orkester, som, ja, øh, som ham med, med fredobbelt øh, blæser på alt og otthorn, og. Øh, <laughs> Men teknikkerne, altså måden at beskrive stemninger, måden at bruge orkestret på og sådan nogle ting, er det noget, der lever videre i moderne klassisk, klassisk musik? Ja, det er det i hvert fald for ja. mig. Altså jeg øh, låner og, og stjæler med, med arme og ben øh, og lader mig inspirere øh, af alt, jeg ja. kan, kan komme til, og hvad jeg kan høre øh, rundt omkring. Og, og det her er helt klart en, øh, en stor inspirationskilde, selvom jeg ikke lige skriver for så stort et okay? Selvfølgelig. Vi bevæger os ind i programmet sidste minut her, men du øh, har fortalt både, ikke øh, om din første opera, men også at du er du i gang med en ny. Ja. Det vil vi øh, følge med stor interesse. Hvornår regner du med at have premiere? Godt spørgsmål. Det kan jeg faktisk ikke svare på endnu. Det bliver ikke i år. Det bliver først det næste år. Okay, okay. Jamen, vi holder øje på, på din hjemmeside, hvor man kan følge dit virke, øh, både som komponist og som øh, dirigent. Det var en stor fornøjelse at lære dig at kende. Tusind tak, fordi tak, fordi jeg måtte være med. Jamen til enhver tid, skulle jeg næsten til at sige. Og til lytterne derude også, tak fordi I vil høre med her på denne lille odysse over Mozart, Puccini og til sidst Strauss. Hvis I har forslag og tanker, ris eller rus, så skriv på kammertonen, af. 247.dk. Det var en fornøjelse at have jer med. Fortsat god søndag.